التميمي رحمه الله تعالى عن أبادة ابن الصامت قال جاري أبادة ابن الصامت اليوم بنام أباده ابن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي Abul Warid, beliau salah seorang sahabat yang mulia yang mengikuti perang Badar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliaulah yang mendapatkan hadis tentang bayat. Kala beliau berkata Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Man syahidaan la ilaha illallah Wahdahu wa la syarikalah Barang siapa yang bersaksi persaksian yang dimaksud adalah mengucapkan dengan lisan dan meyakini persaksian itu di dalam hatinya dan menjalankan segala konsekuensi dari persaksian itu dengan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya jadi yang dimaksud dengan syahada A'la ilaha illallah Bukan hanya sekedar Mujarradu talafud Bukan hanya sekedar Pengucapan dengan lafaz Akan tetapi harus diyakini Di dalam hati seseorang Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan Pernyataan kaum munafikin yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu rasulullah. Orang-orang munafik itu mereka mendatangi dan menyatakan kami bersaksi kau adalah rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu munafikina munafiqina tapi Mereka dusta dengan omongannya. Disebabkan karena mereka tidak meyakini di dalam hati-hati mereka Oleh karena itu tidak sempurna syahada seseorang Kecuali harus diyakini di dalam hati Lalu kemudian dicocokkan dengan Ucapan lisannya Dan diamalkan berdasarkan konsekuensinya Yaitu meyakini akan kebenaran la ilah illallah dan mengamalkan apa yang telah menjadi konsekuensi yaitu berlepas diri dari syirik dan ikhlas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini bantahan kepada kelompok murjiah, di mana sebagian mereka menyatakan bahawa cukup dengan lafaz saja tidak Perlu diyakini di dalam hati cukup menjadikan seorang itu dikatakan sebagai seorang muslim. Dan dikatakan sebagai seorang mu'min. Akan tetapi ini merupakan madhab yang sangat jelas kerusakannya. Dan menjadikan kaum munafikin termasuk di dalam kaum muslimin jika demikian keadaannya. Naam. Man syahida alla ilaha illallah barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah ila ma'budah bihaqqin illallah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala وحده لا شريك له Semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala yang disembah. Tidak ada sekutu bagi Allah. La fi rububiyyati, Wa la fi uluhiyati. Wa fi asmaihi wa sifati. La ilaha illallah menetapkan uluhiyah yang hak. Hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lainnya walaupun di antaranya ada yang dianggap sebagai ilah-ilah akan tetapi ilah-ilah tersebut adalah batil. Zalika bi anna Allahu wal haq wa annama yad'una min dunihi wal batil. Apa yang mereka? Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Sedangkan apa yang mereka seru dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah batil. Enam. Oleh karena itu kalimatul La ilaha illallah. Di saat seseorang mengucapkannya. Maka konsekuensinya dan keharusannya. Seseorang harus meninggalkan segala macam jenis peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan memurnikannya hanya untuk Allahu Azza wa Jal seorang yang memahami kalimat la ilaha illallah niscaya tatkala mereka mengikrarkannya dan mengucapkannya maka mereka akan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-musyrikun di zaman Rasulullah Sallallahu Sallam, mereka adalah orang-orang yang fasih pada lisan-lisan mereka, bahasa Arab mereka. Sehingga di, ketika dikatakan pada mereka La ilaha illallah, ucapkanlah La ilaha illallah, maka mereka menyatakan Ajaal alal al-ali hata ilaha wahida, Inna hada la shayun ujab. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan itu menjadi satu saja? Ini adalah sesuatu yang sangat aneh, sesuatu yang ajaib. Maka ikhwanul fiddin azakumullah mereka memahami kalimat la ilaha illallah oleh karena itu mereka anggan untuk mengucapkannya. Disebabkan karena kesombongan mereka dan sikap menentangnya mereka terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang yang akan mendapatkan kebahagiaan maka dia bersaksi tentang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan bahwa muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya ini merupakan dua sifat sebagai tanbi bagi seorang muslim bahwa muhammad bin abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Bukanlah seorang manusia biasa seperti manusia-manusia yang lainnya Akan tetapi beliau memiliki hak-hak yang khusus Yang tidak dimiliki oleh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallam Akan tetapi bukan karena beliau di saat memiliki khasais Kekhususan-khususan tersebut Menyebabkan derajatnya itu lebih tinggi dan semakin tinggi sehingga diderajatkan sama dengan Allah Subhanahu wa taala atau bahkan lebih. Tidak demikian. Oleh karena itu di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang menyaksikan dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan rasul. Penyebutan hamba untuk menafikan dan membantah ashabul gulum Orang-orang yang ekstrim di dalam menyikapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kerasulannya. Dan penyebutan Rasul juga merupakan bantahan terhadap mereka yang menganggap rendah, yang merendahkan dan merendahkan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun al-Muslimun, kaum Muslimin mereka harus menetapkan. Bahwa Muhammad bin Abdullah shallallahu alaihi wasallam di samping beliau adalah seorang rasul. Beliau seorang rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa taala ke tengah umat ini dalam rangka untuk menjelaskan apa yang telah dibawa oleh beliau dari Allah azza wajalla. Wa anzalna ilaika dzikra. Itu bayin alinna simanuzilai rihi. Demikian pula Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dia itu sebagai rahmatan lil alamin bagi rahmat bagi seluruh umat ini, bagi seluruh alam, maka Beliau memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Beliau adalah seorang Rasul yang perbuatan-perbuatannya dan perkataan-perkataannya itu diikuti dan tidak ada yang diikuti kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di samping itu pula kita harus meyakini bahawa beliau pun seorang abd, seorang hamba. Salah satu dari sekian hamba-hamba Allah dan ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah manusia biasa. Naam, tidak memiliki kelebihan kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan kepada beliau. Beliau adalah seorang manusia yang juga menikah. Yang juga beliau tidur Beliau makan dan beliau minum Dan beliau pun berkeliling di pasar Dan beliau melakukan aktivitas Sebagaimana yang telah dilakukan oleh sekian manusia Naam Dan beliau tidak memiliki keutamaan Kecuali yang Allah SWT berikan pada beliau Maka batillah Mereka-mereka yang bersikap gulu Dan bersikap ekstrim Terhadap pribadi Rasulullah Alaihi Wasallam Seperti yang disebutkan oleh Al-Bua Di dalam salah satu kasidahnya. Dia mengatakan. Fa'inna min judikat dunya wa dharrataha. Wa min ulumika ilmu lawhi wal-qalami. Sesungguhnya termasuk ketermawananmu. Wahai Rasulullah adalah dunia dan dharrataha dunia beserta segala isinya dunianya dan isinya dan dari ilmumu adalah ilmu al lawhi wal qalam Allahul mahfuz kata dia dan al-qalam ilmu tentang takdir Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan bahwa ini adalah merupakan dari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan khulu danam ya, merupakan sikap yang berlebih-lebihan dan diantara mereka pula ada yang mengatakan bahwa e, bumi dan langit dan segala isinya ini diciptakan dari nurnya Muhammad dari nurnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa nah segala sesuatu yang diciptakan bahkan e, ada yang sampai pada tingkatan yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu pun sendiri Berasal dari Nur Muhammadul Ya'udzubillah Ta'ala Allahu Amma Yakuluna Oluwan Sabira Dan demikian ini mereka tidak menyaksikan Bahawa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan utusannya Akan tetapi mereka bersikap lebih daripada itu Menyikapi gulung terhadap pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Rasulullah s.a.w. adalah seorang manusia biasa, sama seperti yang lain. Di saat kegelapan beliau pun dalam keadaan gelap. Beliau tidak memiliki cahaya, tidak sebagaimana anggapan sebagian orang menyatakan bahawa kemanapun Rasulullah s.a.w. pergi dan berjalan, maka beliau selalu bersama dengan cahaya, Apa tubuh beliau bercahaya dan menerangi kegelapan, subhanallah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau menjelaskan tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari dan beliau apabila melaksanakan salat suatu ketika beliau salat dalam keadaan Aisyah radhiyallahu taala anha tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka apabila beliau hendak sujud maka beliau pun memegang uh, betisnya Aisyah radhiyallahu taala anha dan di saat beliau berdiri maka Aisyah radhiyallahu taala nha kembali, uh, yakni memanjangkan kakinya. Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala nha wal buyu tu yaumaililaysafiyah masobih. Dan rumah-rumah pada waktu itu tidak ada lampu-lampunya. Kalau sekiraja pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki cahaya, tentunya akan diterangi rumahnya Rasulullah alaihi s-salat tanpa perlu kemudian dilaba ya meraba-raba tempat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ikhwani fi din seorang muslim yang uh, istiqamah dan yang lurus di atas aqidah yang sahihah mereka yang meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan sebagai manusia biasa Nah la ifrat wa la tafriṭ tidak berlebih-lebihan dan tidak pula meremehkan kedudukan dan keselibadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan makna syahada Muhammad Rasulullah telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, Rahimahullah Taala di dalam al-Suluhul Thalatha, taatuhu fima ma amar, wa tasdiquhu fi ma akbar, wa jitanabu manah anhu wa zajar, wa la azza wa jalla illa bima syara. Bahwa Keharusan dan pernyataan seorang terhadap keimanannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taat terhadap apa yang diperintahkannya dan membenarkan segala apa yang dikhabarkannya dan menjauhkan diri terhadap segala yang dilarang dan tidaklah disembah Allah Subhanahu wa taala kecuali berdasarkan apa yang telah beliau ajarkan sallallahu alaihi wasallam Lalu kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu dan bahwasanya Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan rasulnya ini juga merupakan pernyataan seorang muslim bahawa seorang muslim meyakini Isa alaihissalam Seorang hamba Allah Manusia Naam Demikian pula ibunya Karena yakulani ta'am Mereka berdua juga makan makanan Seperti manusia Mereka tidur Mereka berjalan Mereka jalan-jalan ke pasar Sama seperti manusia biasa Nah, namun di samping itu pula, beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Bani Israel untuk mengajak mereka mentawhidkan Allah Azza Wajalla di dalam beribadah kepadanya, agar kemudian sikap seorang Muslim terhadap Rasulullah Sallam Sikap yang pertengahan pula. Tanpa ifrat, tanpa tefriut. Adapun dari kalangan selain kaum muslimin, Maka mereka terjatuh ke dalam ifrat dan tefriut. Di antara mereka ada yang ifrat, bersikap ekstrim. Mereka dari kalangan nasara, Yang meyakini bahawa, Isa adalah ilah. Thalithu thalatha. Trinitas. Trinitas menganggap dari salah satu dari sekian yang disembah. Mattakhadallahu min waladin wa makana ma'ahu min ilah. Idzal dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ala ba'dhihi 'ala ba'd. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengambil seorang anak dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengambil sekutu. Jika terjadi yang demikian maka tentunya setiap tuhan Setiap sesembahan akan mengambil apa yang dia ciptakan Lalu kemudian akan meninggi ya, Akan menguasai antara sebagian mereka Terhadap sebagian yang lain Maka Isa alaihissalam Manusia biasa yu Sedangkan kaum nasara mereka bersikap ekstrim Menganggapnya sebagai ilah Inna mathala Isa inda Allah ke mathali Adam kalau kaum minturab, maka kalalah hukum fayakun. Di samping itu pula, di antara mereka ada yang sikapnya tafrid, mufridun merendahkan Isa alaihissalam, seperti kaum Yahud, yang bahkan menganggap Isa alaihissalam sebagai wala zina, anak zina, yang lahir tanpa ayah, dan menuduh ibunya Maryam bintu Imran sebagai Seorang wanita pelacur, radial Dan ini semua ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah al Imran. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimatnya bukan yang dimaksud di sini kalimatuhu disandarkannya sesuatu kepada Allah penyandaran sifat. Tak akan tetapi yang dimaksud di sini adalah makhluk ataukah yang dimaksud dengan kalimah adalah kalimat kun. Ya maksudnya bahawa Allah subhanahu wa taala menciptakan Isa alaihissalam dengan kalimat kun fayakun. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Azza wajal. Inna mthalaiyza عند Allah kmtal Adam. Khalakahu min turab, thumma qallalahu kun faykun. Maka kalau yang dimaksud dengan kalimat di sini adalah kun, maka yang dimaksud adalah ben, sifat. Dan sifatillah Subhanahu wa Taala, karena kun adalah merupakan firmannya. Akan tetapi bukan yang dimaksud kalimat di sini Isa alaihissalam, sehingga jangan di uh, Fahami bahawa kalimah adalah merupakan salah satu bagian dari Allah sehingga Isa alaihissalam bukan termasuk dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang dimaksud dengan kalimah adalah merupakan kalimah kun yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Isa alaihissalam di atas kalimah tersebut. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh al-mufassirun. Al Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan ketika beliau membantah Jahmiyah bil kalimati allati alqaha ila Maryam hina qala lahukun, kun fa kana Isa bikun wa laysa Isa huwa kun ya walakin bikun kana fa kun min Allah taala qaulun wa laysa kun makhluqatan Kata kalimahmu Muhammad rahimahullah dengan kalimat yang Allah subhanahu wa taala campangkan ke dalam perut Maryam. ketika Allah mengatakan padanya kun, ya maka jadilah Isa itu dengan kun dan Isa bukanlah dia kun, ya. Isa bukan kun, tapi dengan kun jadilah Isa, walakin bikun kana akan tetapi dengan kun Isa alaihissalam pun diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa ruhun minhu dan ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang lainnya ruh-ruh manusia juga diciptakan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah maka pernyataan ruh dari Allah maksudnya ayuh ruhun Allah ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, dan meyakini bahwa syurga itu adalah merupakan hak, meyakini adanya, dan bahwa syurga merupakan tempat yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk para muktiin. Sabiku ila magfiratin rabbiku wa jannatin arduha ka ardu as-samaa'i wal ardi uiddat lilladziina yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya wa narun haqqun demikian pula neraka itu haq neraka itu benar adanya dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperuntukkan bagi mereka-mereka mereka yang kufur yang ingkar dengan apa yang telah dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Fat aqun nar allati waquduhannas wal hijara uiddat lil kafirin. Maka hadis ini memberikan isyarat kepada kita bantahan terhadap al mubtadi'ah, ahlul bid'ah yang mereka mengatakan bahawa surga dan neraka itu belum diciptakan. Maka hadis ini dan diperjelas lagi dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyebutkan bahwa syurga dan neraka itu telah dipersiapkan. Maka kata persiapan dalam bentuk fi'il madhi. Menunjukkan bahwa keduanya telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Adhkalahullahu <sever> jannata ala makana minal amal maka Allah Subhanahu memasukkan ke dalam syurga terhadap siapa dari mereka yang memiliki keyakinan seperti ini yang beramal dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada poin-poin sebelumnya Bersyahadalah lailaha illallah mendatangkan syarat-syaratnya dan konsekuensinya yaitu tujuh syarat yang telah pernah kita sebutkan Faya khisharat la ilah illallah Ilmu al-yaqin Al-sidq wal-qabulu laha Khulsun wan-qiyadun Kada mahabbatu ha Akhrajahu hadithini diklualkan Oleh Bukhari Dan Muslim Tayumillah Ya khuan Wallahu alam Bisawab تفضلوا حفظكم الله